«Добре, якщо все це через нашу замкненість, давай кудись виходити», – запропонував він. «Не сиди цілий день у чотирьох стінах. Знайди собі якесь заняття». Діана кинулася до шави і почала швидко вдягатися. «Так я й зроблю», – промовила вона з викликом. «Зараз же піду шукати собі заняття». Різкий голос та ручки-рухи не узгоджувалися з її образом жіночності без жодного гострого кута. З очима, повними сліз, Діана підійшла до дверей. Якби він запропонував їй залишитися, вона б усе йому пояснила. Вона озирнулася і нахромилася на його байдужий погляд. «Що?» – спитала вона у Надії, що він покладе край їхній сварці. Він стояв біля стіни, схрестивши руки на животі. «Хочеш відпочити? Будь ласка!» Їй хотілося, щоб він пригорнув її до себе або покартав, суворо та жартівливо, так, як уміє тільки він. «Іди!» – дозволив Жорар. «Я піду, не бійся!» – образилася жінка. Їй стало боляче за усіх жінок, яких не зрозуміли. Тільки зараз я бачу, яка прірва між нами. Ти ніколи не збагнеш мою душу, бо не страждав до такої міри. Жерар залишався незворушним, а їй так хотілося вколоти його так, щоб було боляче. І взагалі, якщо хочеш знати, це ми виграли війну, а не союзники». І хоч би, як ти, намагався, а не зробиш і сотої частки того, що робили наші лікарі на війні. Мен'є відвернувся і пішов у спальню. Намить зупинившись, він сказав. Твоя помилка, Люба, в тому, що ти весь час за щось борешся, комусь щось доводиш, ти не можеш просто жити. Тебе мордує всесвітня несправедливість а ощасливити своїх ближніх ти не бажаєш. Тут він замовк. Пропоную облишити взаємні докори і все виправити, доки не пізно. Такої великодушності мені й сам не чекав від себе. Але Діана у його голосі почула поблажливість. Він ніби натякав, що вибачає її. Вона вибігла з квартири, на мить замислилася, чи грюкати дверима, грюкнула від душі, зійшла сходами і прислухалася. Її ніхто не наздоганяв. Відступати було б нерозумно. Не помічаючи перед собою дороги та поодиноких перехожих, вона йшла мимо понівічених будинків, кудись подалі від свого гніздечка. Люди озиралися на гарну молоду жінку, що йшла посеред вулиці і не витирала сльоз зі щік. Жерар проваджав її поглядом з вікна. «Повернися, будь ласка!» – пошепки звернувся він до фігури, що віддалялася. «Повернися, інакше ти все зіпсуєш!» Діана зникла за рогом будинку. Після цієї сварки все буде по-іншому. Він стукнув кулаком у віконну шибку. Ситуація ставала некерованою. Для мені не існувало кохання без взаємоповаги. Буркливі сцени з образами та биттям посуду він вважав такими, що годилися лише для книжок або театральних п'єс. «А всі ці нескінченні «Я тебе люблю»?» більше підходили для юнацького захоплення, ніж для стосунків двох дорослих людей. Мені відчув, що стомився від складнощів загадок коханої жінки. Він втомився переконувати її, все її вибачати та чекати, коли ж вона порозумнішає. Мабуть, минуле залишило у психіці Тіани невиправний слід. Менд'є непогано орієнтувався в перебігу війни, багато знав та цікавився подіями, але полемізувати з коханою про те, чий внесок у перемогу вагоміший, не збирався. Він сподівався відродити в Діані жіночність та пристрасть. Часом йому здавалося, що він досягнув мети, але часом все було так погано, що опускалися руки». Діана замкнулася у своїх проблемах. Вона сприймала його увагу та опіку, як належне, зовсім забуваючи подарувати хоч крихту свого кохання йому. Гра в одні ворота втомила мене. Йому хотілося тепла, ласки та спокою. Він вийшов з дому. Теплий вітерець приємно лоскотав його обличчя, розвіював волосся. Жерар замружився. Занадто довго пробув з Діаною у кімнаті. Вже почав забувати про відпочинок за чашечкою міцної доброї кави. Мен'є попрямував до центру. Місто ретельно відбудовувалося. Люди наче хотіли заретушувати страхіття боїв. Жерар сприймав відень насамперед як місто вальсів Штрауса. Він бачив кругом тільки красу. Неподалік він помітив столики просто неба. Вони, певне, десь перечекали важкі часи, а тепер яскраво та заклично біліли на тлі сіро-зеленої стіни. Відвідувачів було небагато, самотня струнка жінка середнього віку неквапом курила, продивляючись газету.